Mol bon dia i benvinguts al Tiana a primera hora. L'actualitat de la jornada passa per aquesta misura i és que el govern català ha atorgat la concessió definitiva de la ràdio municipal al consistori Tianenc. Repassem tot seguit aquesta notícia i d'altres temes en titulars. 14 anys després de la seva inauguració, Ràdio Tiana ja disposa de llicència definitiva. Així ho acordat el govern català aquest dimarts, procedint a l'atorgament definitiu de la concessió a l'Ajuntament de Tiana per la seva ràdio municipal. Dos veïns de Tian han passat a disposició judicial després de ser detinguts per robatori a la masia de Cantorrada, Segons la policia local, els actuals ocupants de la masia van requerir aquest dilluns la presència del cos de seguretat prop de dos quarts de nou del vespre, després d'informar-los que un individu havia accedit a l'interior de la casa i un altre havia sortit fugint. L'última trobada del Premi de Literatura Infantil Atrapa Llibres arriba aquest dimecres a la Biblioteca Camaratau. A partir de les 6 de la tarda, els nens i nenes participants realitzaran una votació de tots els llibres del concurs i es farà saber el veredicte. I en esports l'Associació Futbol Sala la Conreria va golejar aquest cap de setmana en l'all·laurat de Matarú per 5 gols a 1. Aquest resultat és especialment important si tenim en compte que els Cienenc sempre havien obtingut resultats molt igualats contra aquest rival i si la setmana que ve guanyen seran equip de primera catalana i seria el primer en certificar l'ascens. Diana Primera Hora, Notícies. 14 anys després de la seva inauguració Ràdio Tiana ja disposa de llicència definitiva. Així ho ha acordat el govern català aquest dimarts, procedint a l'atorgament definitiu de la concessió a l'Ajuntament de Tiana per la seva ràdio municipal. D'aquesta manera, Tiana oficialitza la seva ràdio local que havia estat emetent amb concessió provisional des de la seva inauguració l'11 de setembre de 1996. L'alcalde de Tiana, Emili Muñoz, ha expressat la seva satisfacció al conèixer la notícia. Tot el tema de les concessions, autoritzacions eh, i els caps vist que hi ja en tot el sistema de comunicació eh, sempre fa estar mai al cor de veure si caus o no d'alguna de les xarxes múltiples que s'estan creant f i desfen.igunt no? en una ràdio pública municipal si doncs, sempre ens hem considerat relativament protegits. Però ha trigat mol molt temps la concessió ja definitiva de, de l'autorització per funcionar com a emissora. Sí, mm, és una satisfacció, és una seguretat i a partir dquí doncs podem estar tranquils que aquest servei, pel que fa a problemes jurídics, i de, i de tramitacions, doncs ja no ens preguirà mai. La concessió definitiva arriba després de la inspecció tècnica de l'emissora i de l'aprovació de les bases reguladores definitives del Servei Públic Local de Comunicació Audiovisual. Va ser en el ple municipal del mes de febrer amb els vots favorables de l'equip de govern i els vots en contra de l'oposició. Segons l'alcalde de Tiana, els objectius principals de cara al futur de l'emissora passen d'una banda per crear un Consell Consultiu i Assessor de Mitjans de Comunicació Municipal que, tal i com contemplen les bases reguladores, vol garantir la participació social i política en la gestió del servei. D'altra banda, Muñoz també ha destacat la millora que el seu parer suposa la creació d'un càrrec de director de l'emissora nomenat pel ple municipal per majoria qualificada i amb un informe favorable del Consell. Aquest edit anirà acompanyat de la revisió de l'estatus laboral de les places dels professionals de l'emissora. En aquest sentit, l'alcalde de Tiana ha destacat la necessitat de comptar amb el suport de la resta de partits que integren el ple de l'Ajuntament per tal que aquests objectius sortin endavant. Fins ara, tots els passos que hem fet d'aprovar les normes i reglaments, eh, els hem pogut fer amb aprovació per majoria de, del ple, però els següents passos només els podem fer per consens o per majoria qualificada de dos terços, que és pràcticament l'unanimitat. No? Així ho volem, però encara ens falten alguns passos i espero que les converses i diàlegs que hem mantingut les últimes setmanes puguin donar llum a crear aquests dos eh, organismes, direcció i consell, per donar un nou impuls a la ràdio. D'altra banda, el govern de la Generalitat també ha atorgat la concessió definitiva d'emissora de freqüència modulada de tipus municipal als ajuntaments de Caldes de Montbui, el Vallès Oriental i Vilavereix al Gironès. Dos veïns de Tian han passat a disposició judicial després de ser detinguts per robatori a la masia de Can Torredà. Segons la policia local, els actuals ocupants de la masia van requerir la presència del cos de seguretat aquest dilluns prop de dos quarts de nou del vespre, després d'informar-los que un individu havia accedit a l'interior de la casa i un altre havia sortit fugint. L'home, sorpresa a la casa, hauria accedit forçant una porta i acte seguit hauria sostret diversos objectes. Una vegada detectada la seva presència, hauria estat retingut per les persones que que hi viuen. L'altre hauria sortit fugint, però els inquilins van donar-ne la descripció, el que va facilitar les tasques policials de recerca. La policia local ha explicat que es va adreçar al recinte per ratificar els fets anunciats pels ocupants. Una vegada al lloc dels fets van procedir a la detenció de l'individu retingut, el que es va acusar de robatori amb força. A més, l'home presentava lesions per la resistència que va oferir i per la qual va ser necessari requerir assistència mèdica. Més tard, i segons indica el cos de seguretat, post ment es va detenir l'altre individu fugit, recuperant tots els objectes sostrets. Ara els dos homes han passat a disposició judicial. Tiana primera hora. El Banc de Sang i Teixits de l'Hospital Germans Tries i Pujol de Badalona aculla aquest dimecres una marató de donació de sang. Durant 12 hores tots aquells que ho vulguin podran apropar-se a les instal·lacions del centre hospitalari de Can Ruti. El cap del Banc de Sang i Teixits de l'Hospital, el Dr. Grifols, ha explicat que l'objectiu és superar les donacions de l'any passat, que es van elevar fins a més del centenar. Alhora també es vol fidelitzar nous donants. L'objectiu nostre és mirada de generar o aconseguir quants més donants de primera vegada millor, perquè a partir d'aquí nos sí que ens podem adreçar a ells per mirar de què tornin a donar i llavors posar-los fàcil, és a dir, si el donant és a Tiana doncs informar-lo de forma regular cada cop que anima a Tiana, de dir-li mira, tal dia, tal hora, estarem en aquell lloc. L'estat de les reserves de sang a l'actualitat es troba a un nivell òptim, però per tant la mantenir-los necessari seguir organitzant campanyes i maratons de donació. Així mateix, amb aquestes jornades també es vol sensibilitzar la població a fi de convertir la donació en un hàbit. Recordem que pot donar sang qualsevol persona sana entre 18 i 65 anys i que i més de 50 quilos. Des de l'Hospital Germans Tries i Pujol es demana la col·laboració de tota la població a la qual dona servei al centre. Segons el cap del banc de sang i teixits, un 15% dels donants a de l'edició anterior era la primera vegada que ho feien. Les instal·lacions del banc de sang i Teixit restaran obertes aquest dimecres fins a les 9 del vespre. Malgrat haver passat només dues setmanes d'un dels pitjors temporals de neu dels últims anys, ja som a la primavera. De fet, aquest canvi d'estació tardà ha provocat que les plantes gaudeixin de bona salut i si no hi ha pluges a les properes setmanes, la polinització serà molt forta. D'aquesta manera, una quantitat de polen tan elevat a l'aire pot provocar més al·lèrgies de les habituals. Tot i això, els mapes de previsions apunten que aquesta primavera serà més plujosa i freda del que és habitual i si es compleixen les precipitacions podrien frenar la quantitat de polen a l'aire. El cap territorial de la regió metropolitana nord del Servei d'Emergències Mèdiques, Xavier Escalada, destaca l'aparició de nous al·lèrgics i quins són els factors de risc més comuns en aquests casos. sí tindrem pacients que habitualment no han patit de i que per primera vegada tindran el que s'anomena una reacció al·lèrgica o una crisi al·lèrgica i que poden ser causades per moltes substàncies però que les més freqüents són els àcars de la pols, els pol·lens, els fongs en el context de zones molt humides. Això són, jo us diria que les causes més habituals i contra les que és més fàcil lluitar bàsicament perquè les coneixem i és tan senzill com saber que ets al·lèrgic a una substància i no posar-te en contacte amb ella. Les recomanacions per als que ja són al·lèrgics són ben clares. Evitar els arbres, conduir amb les finestres obertes i obrir les finestres a primera hora del matí que és quan s'acumula més polen a l'aire. Només d'aquesta manera s'aconseguirà eliminar la humitat dels llocs tancats i s'afavorirà la circulació de l'aire. A banda d'aquest canvi meteorològic, el dia s'allarga. A les latituds de la península i a mesura que avancen els dies, el sol surt gairebé dos minuts abans i a la tarda es pon un minut més tard. Coincidint amb aquest canvi d'horaris, el proper diumenge, 28 de març, es farà el canvi d'horari i a les dues de la matinada els rellotges s'avançaran a les 3. Aquest any l'estació primaveral durarà exactament també 92 dies i 18 hores i s'allargarà fins al proper 21 de juny, moment en què es donarà oficialment el tret de sortida l'estiu. Tiana a Diana, primera hora, Notícies. L'última trobada del Premi de Literatura Infantil a llibres arriba aquest dimecres a la Biblioteca Can Baratau. A partir de les 6 de la tarda els nens i nenes participants realitzaran una votació de tots els llibres que s'han llegit i es farà saber el veredicte. Una vegada es disposi d'aquest, la Biblioteca l'enviarà al Consell Català del Llibre Infantil i Juvenil, que és l'encarregat de recollir totes les votacions dels centres de primària i les biblioteques que hagin participat. De les votacions finals sortirà el dia 23 d'abril, Dia de Sant Jordi, el veredicte final, que farà públics 15 han estat els llibres més votats de cada categoria. Per la seva banda, els infants rebran un diploma certificant la seva participació. Marta Quer de la Biblioteca Camaratau, ha destacat la implicació dels infants, però ha lamentat la baixa participació. Jo estic contenta per la implicació dels nanos. Els que han vingut els ha agradat això de poder criticar, això de poder dir això no m'ha agradat perquè no, i això m'ha agradat molt perquè sí. Potser no hem sabut atraure prou públic, potser no ho hem fet prou atractiu jo penso que realment és una cosa interessant perquè de fet és un, una oportunitat que els donem als nens per llegir llibres bons i a sobre donar la seva opinió però potser no hem sabut arribar al públic i això de cada any que ve de, jo crec que haurem de revisar L'objectiu del Premi de Literatura Infantil Atrapa Llibres, que enguany arriba a la cinquena edició és aconseguir que el major nombre possible d'infants llegeixin els llibres seleccionats estimulen la seva imaginació i també l'esperit crític i és que el Premi estableix que els infants que hi participin es constitueixin com a jurat dins de cada centre o biblioteca Teca, presentin i defensin els llibres que s'han llegit davant dels seus companys i, entre tots, anomenin el que consideren millor. El Premi Atrapa Llibres està dividit en tres categories, des dels 9 fins als 12 anys. Els infants de cadascuna d'elles han de llegir els llibres proposats per una comissió d'experts. Tot seguit es realitzen dues trobades per posar en comú què els ha succitat cadascuna de les obres. Les opinions són traduïdes després en vots. Les terceres jornades del consumidor a Mungat arriben aquest dimecres al punt i final amb una xerrada que acollirà el casal de la gent gran Joan Maragall. Sota el títol serveis bancaris, caixers automàtics i targetes de crèdit s'exposaran els avantatges, inconvenients i prevencions lligats a aquests recursos, sempre des del punt de vista del consumidor. Així mateix també es parlarà de la banca electrònica per tal de solucionar els dubtes més freqüents sobre aquest tema. Dolors Manté, membre de l'associació MAP, al servei de les persones, és l'encarregada de la xerrada. La gent gran és una... per tota la seva història i la seva experiència, les qüestions dineràries tenen una importància gran en aquesta època de la vida. Però també hem de fer veure els avantatges que pot suposar fer ús d'aquestes noves eines que se'ns donen, quan parlem, per exemple, de la banca electrònica. Aquesta xerrada ja s'ha ofert a diversos municipis a través de l'àrea de salut Pública i Consum de la Diputació de Barcelona. Ara arriba a Montgat per donar resposta a preguntes com quins són els serveis bancaris que hem d'exigir, quins són els inconvenients de fer un ús indiscriminat de la targeta de crèdit o quin és el sistema més adient per finançar els nostres comptes. A més, també s'oferiran consells com, per exemple, no portar amb nosaltres les claus d'accés del compte bancari. La xerrada que està adreçada a la gent gran clourà les activitats de la tercera edició de les Jornades del Consumidor a Montgat. Tindrà lloc aquest dimecres a partir de les 5 de la tarda. Radio Tiana, notícies, esports. L'associació de futbol La Conreria està una victòria d'assaborir el seu ascens a primera catalana. Els homes de Daniel Brabó estan treballant dur a la recta final de la temporada com ho van fer palès en el partit del cap de setmana contra l'enllaurat de Mataró, el qual van golejar per 5 gols a 1. Aquest resultat es desmarca dels aconseguits en els altres partits contra l'enllaurat, amb poca distància en el marcador i en partits molt igualats. Els homes de Daniel Brabó sabien el que jugaven en aquest últim maig, per aquest motiu van sortir a per els coneixedors que l'ascens ja pràcticament assegurat. Les primeres ocasions de gol no van trigar a arribar, però se'n van desaprofitar moltes i només en va lluir una que els va permetre dibuixar un tímid 1-0 en el marcador. La segona part va despertar els tienencs, que no van deixar respirar llaurat. Aquesta dinàmica només es va veure interrompuda quan l'equip visitant va aconseguir marcar el seu primer i únic gol, el que va situar el marcador en 3-1. El maig, però, es va sentenciar amb dos gols més per l'associació Futbol Salà-La Conreria va aconseguir finalment la victòria. Ara cal assegurar la pròxima victòria també contra la Fundació privada Mataró per tal d'acreditar l'ascens a primera catalana. El tècnic tianent Antoni Bravo considera que serà necessari fer nous fitxatges per encarar el seu joc en la nova categoria. Ja hem estat parlant que ja hem de començar a mirar, a trobar reforços per la propera temporada a la primera divisió. Sobretot pensant que a partir d'ara ja el futbol és diferent. A primera edició ja es juga amb jutge de taula, que el partit és rejotjat i el futbol s'ha doncs, de jugar d'una altra manera i ens fa falta un de d'esforços segurament gent que ja ha jugat amb, amb el crono i sàpiga una mica de, de fer un futbol una mica diferent. Abans de certificar aquest ascens, però caldrà guanyar la fundació privata Mataró, que es presenta a priori com un rival complicat. De 6 a 10 del matí, tian a primera hora.